Estás escuchando a Tarde en Melide con María Torre. Pois efectivamente continuamos na tarde señores en directo con 12 minutos xa sobre as 5 da tarde e tale como eu xe anunciaba no comenzo deste espacio hoxe temos aquí no noso estudio a Celta Labraña ela é membra, membro eh, da Asociación Galega do Xogo Tradicional e Popular o primeiro moi boa tarde Celtia Ola, boa tardes Bueno, hoxe nesta sección eh, de, de Xogos Populares e de xogos tradicionais, imos a tocar un eh, que a mín polo menos toca moi de perto, porque eu de pequena si tiña, comentaba antes fora de micrófono, zancos. Imos a falar dos zancos, que algúns tocanos así como como moi cerca, non? Sí, bueno, eu creo que é un xogo que pois pues, nunca se chegou a perder. non Creo que non se tuvo que recuperar porque... Foi bastante continuo, si sí. Meus avós xogaban, meus pais tamén, eu xoguei, ti xogache, e os nenos de hoxe, pois, siguen xogando dunha maneira diferente, non, non tanto, mellor, pero eu creo que sí, que non hai case ninguén que non coñeza ou que non subira, intentara subir alguna vez nos zancos. Que non intentara, polo menos <risas> intentara. Bueno, gustaríame que empezaras mm, cunha mm, breve descripción deste xogo. Bueno, pois, supoño que todos os ointes saberán máis ou menos como son uns zancos, aínda que hai varios tipos, todos responden a un esquema, non? Eh, son unhas varas de pau, normalmente, que, que teñen un, un sitio para apoyar o pé a certa altura a altura é totalmente variable, lógicamente os nenos pequenos pois en alturas máis baixiñas, ou os novatos en alturas máis baixiñas, que se pode ir modificando ou subindo dependendo da habilidad de cada un ou dependendo da propia altura da persoa, non? Entón, unha vara é simplemente un apoiyadoiro para o pé. Despois os zancos poden ser de man, é dicir agarraste a vara coas mans e camiñas así, ou coas mans libres agarrando o pé a a base na que se apoia. Para iso fan falta por unhas cintas normalmente, non? É un poquinho máis complicado camiñar así, pero ten a ventaxa de que tesas máis libres e podes realizar outra cousa con elas, non? E, e unha cuestión, eh, tratase dunha única peza de madeira ou pode ser unha vara normalmente a que selle eh, adxunta, digamos con puntas ou con cravos ou con algún tipo de pegamento, bueno, o mellor pegamento non aguanta, pero eh, dúas partes que se unen ou ten que ser unha sola? Non, mira, os zancos máis antigos, o, o, o xogo original, eh, eu penso, pensamos que básicamente era dunha peza, non? Eh, precisamente cando se cando se cortaban, cando se, a, as árbores, cando se podaban, pois aproveitábanse esas varas que tiñan ramificacións, en uh -huh. unha desas ramificacións facíase curtiña e sobre ela pollávase o pé, non sei se me explico. Para min si, sí. <risas> o mellorha xente que nunca xeou eh, non o ten en mente. É dicir, unha vara a que lle sae pois unha poliña, a poliña córtase sobre ese cachiño apollas o pé, entón uh -huh. camiñas así. Así eran originalmente. Agora ou despois os carpinteiros, pois xa fan, nos temos unhos zancos na asociación, pois xa por exemplo, feitos de varias pezas de madeira, non unha é a vara e outra é un soporte moi ben feitiño, moi retiño, para que o pese é máis doado de apoiar, atornillado, e, e bueno, son dúas ou tres pezas de madeira, aí nos de plástico tamén, Ah, nos de plástico. Si, sí, nos, día nos centros escolares, sobre todo nos colexos, pero tamén nos institutos, eu creo que a gran maioría deles teñen uns zancos, aparte son de colorines verdes, roxos, azuis, que, bueno, os rapaces gustalles máis, e, e son básicamente de plástico. E entón... iso sí que son todos iguales, aí non hai artesanía no, polo medio. Non, aí non hai nada. <risas> eh son pois varias pezas, son plástico, a verdade non sei técnicamente se veñen encolados, pero pro, probablemente si, sí, supoño. Eh, e eh, bueno, hai nos de diferentes tamaños, como dicíamos, tamén os hai de aluminio, porque o aluminio é un metal que pesa pouquiño. Entón claro, se o zanco é moi pesado, o traballo, o esforzo aumenta, non? Tes que levantalo. Se o zanco para deberá ser lixeiro. Uh -huh. E eu digo zancos, entendo perfectamente o que é. Tidis zancos e tamén entendemos, pero o non sei se si isto vai por zonas ou unha cuestión de nomenclatura, o millor hai outros, non supoño que si sí, non? Pois mira, a nivel Galicia, polo menos, aínda que os zancos son universais, porque se queres falamos despois un pouquinho disso, aparecen Sim. en moitísimas, están documentados bueno, en todas as partes do mundo prácticamente. Pero a nivel Galicia, pois, atoparonse o nombre de Andas, nome moi propio, non? Claro, o de Andar... <risas> o nome de tamancas, de tamancos, que, bueno, poderíamos discutir un poquinho máis soétimo, ainda que parece que ven de zamancos, algo relacionado cos zocos, coas zocas, pero, non sei, eu non son experta nestes temas e tampouco quero asegurar nada, non? Despois, a nivel mundial, pois xa non sabría dicirche realmente moitos máis, pero, bueno. Uh -huh, con eso si sí quedamos. E, claro, estabas contando antes, eh, decíasme, logo se queres Falamos, eh, pois iso, máis a nivel... Que non solamente os zancos son cousa de agora, de Galicia e dos nosos avós non? Senón que creo que polo mundo hai, pois iso, tradicións, eh, non sei, haber antecedentes deste xogo... Pois a verdade é que eh, hai documentado tanto por escrito como en pinturas, en, en grabados, eh, aparecen zancos, bueno de de fair varios centros de anos polo menos non eh, aparecen en diferentes tribus tribus alladas unhas de outras ecir que que é unha cousa fácil de, de crear non porque se aparecen en esquinas do mundo moi diferentes que en principio non tiñan maneira de ter contacto non tiñan pues, facebook que xa estaban conectados para decir o que mm, as, o, novas as novas ideas novas tecnoloxasían surrrindo <risas> entón mira hai ánforas do, do século VI antes de Cristo no que aparecen dibuxiños de persoas subidas en zancos iso xa nos pode dar unha idea non de a donde nos remontamos parece ser que en algún templo maya tamén aparecen algúns debuxos, bueno, despois tamén sempre están as interpretacións dos arqueólogos, non? pero parece ser que si. Sí. e hai, hai unha cousa moi curiosa que unha rexión francesa, a Rexión das Landas que parece ser que era unha zona úmeda non en, non, en, non anegada, pero si sí húmeda na que os pastores saían a, a, co seus rebaños en zancos porque senón collían gripes continuamente uh -huh. entón os zancos aillabanos os tocos non debían ser suficientes os zancos que os elevaban un pouquiño máis aillabanos do, do chan todo isto conta un grupo folclórico de recuperación que hai por ali agora non entón di que, que eso era así pois precisamente porque non tiñan outra maneira de aillarse e de sair e de sair a camiñar. E a partir de aí, é como a cultura sempre é así, e unha cousa leva a outra, pois as danzas desa zona, pois son danzas en zancos, porque uh -huh. acabouse convertindo algo, en algo disso. E os fillos deses pastores, cando o pastor chegaba a casa e deixaba os zancos, imagino eu que o collería e subiría nel a ver que podería facer, e todas esas cousas, non? Então, uh -huh. ao final, pois... pois é Ou seja, que... Eh, eso que empezaba como un traballo continuaba como un eh, xogo, aproveitamento o tempo de lecer e eh, seguiría... bueno, seguiría claro eh, ata agora o millor como, como eso como xogo como entretenimento. Digo eu sies zancos que se empregaban por necesidade si tiñan o mellor a base máis ancha. Para poder, digamos, andar con máis comodidade Si, sí, aquí tamén reflexan eh, Este grupo que é un grupo de etnografía eh, que, que conta estas cousas eh, Di que, claro Andar sobre terra úmida Tampouco é moi fácil, en zancos que... Compensaballes Ante estar todo o inverno con gripe Metidos na cama, supoño Pero moitas veces ponías unha base máis ancha. Iso tamén se fai agora, eh? para que agarre mellor unha base pois de plástico ou de caucho. Non? E ancheala, iso tamén se favorece un pouco para, uh -huh. para mellorar o equilibrio. Sí. Lóxico. Bueno, eh, non sei que máis eh, se algunha curiosidade así rara. Por exemplo, isto que nos estás contando de poñerlle unha base de caucho, se me parece mm, curioso. Pero non sei se si queres... Eh, uh -huh. Bueno... Non sei, hai algunhas anécdotas como ali polo ano 1800 aproximadamente, había un funambulista que se non recordo mal chamábese Charles Blondin, que foi a facer un espectáculo destes apoteóticos, xa podes in, podemos imaginar no 1810 eh, ou 15, non sei mm. exactamente. Puxéronlle un cordel de como que teñen os funambulistas eh, que atravesaba as cataratas do Niágara e el pasou por riba por zancos postos. e parece ser que bueno, claro, foi espectacular y un éxito, supoño. <ríe> bueno, xe, non estábamos ali, pero si, sí, aos escritos que fan referencia a eso si, sí, a verdade é que contan que foi unha cousa e, francamente complicada además, non? Porque xa é difícil manter o equilibrio como ben decías. Mm, en plan normal como para <ríe> como para levar, estar en riba dun cable. Bueno, estamos falando de equilibrio de equilibrio enriba dun cable, claro, eu iba a preguntar polos objetivos deste xogo, é dicir, que se intenta, porque as veces hai xogos populares que tentan buscar pois, eh, eso, un objetivo, un, un algo polo que se fai. Non sei sin este, pois hai algún objetivo así claro, concreto? Bueno, unha cousa obvia é que sermen para para praticar o equilibrio, non? Iso claro, a mí parece fundamental. Pero, o... Iso principalmente, de feito, pois é un recurso nas clases de educación física, por exemplo, ou en, en moitos grupos de teatro, e, e de, de estas cousas, si se poñen sobre zancos, non? Cantas veces non vemos a eses cabezudos pola calle. Claro, que... a eso iba, efectivamente, que, que... hai moitas festas patronais sí, que en povos sí. que si sí que levan zancudos, cabezudos, ese sí. tipo de de maniobra entón, bueno, tamén favorece moito a psicomotricidade porque, bueno, tes que coordinar o que fas coa man coa... pero todo relacionado sempre co equilibrio despois, podes entender tamén como un xogo de nenos como timedras, medio metro, non? entón, cando tes 10 anos que ainda eres pequeniño subes tamos zancos e podes contemplar o mundo un chisquiño Uf. máis arriba, non? E, e iso tamén é un aprendizaxe, non, non sei como catalogala ou mellor, ou como chamarlle, pero é unha sensación, é unha aprendizaxe, é unha experiencia, eu creo que que tamén favorecedora, non? E despois todo o asociado ao movimento corporal, a velocidade, porque principio, o principio obxectivo é manterse en equilibrio, non caer, é calcular, poder avanzar un pouquiño, pero cando os rapaces xa van tranquilamente co seus zancos, o que surxe de, de forma espontánea totalmente, botar unha carreira uh -huh. co do lado. Entón aí xa empezas a desarrollar tamén eh, pois iso, velocidade, a competición, o xogo en sí. Claro, é que non sabía si cando os nenos xogaban, cando os enseñades a xogar esto, si o que puntúa é a velocidade, cando estás competindo co do lado ou o que puntúa é eh, o tempo que máis aguante en riba dos zancos Eso, a ver, o, Os zancos creo que non teñen unhas regras determinadas como poden ter estos, outros xogos máis concretos non, non hai pero efectivamente consiste no, no que te acabas de decir hai dúas ocios principais que esa a ver quen tarda máis en caer e a ver quen chega antes se botas unha carreira e é basicamente si sí o que se xoga De todos bueno, conseguir o equilibrio nos zancos, pois é un pouco como andar na bicicleta, non? Que a primeira non sae, a segunda tampouco, e aí un sae a terceira e de aí sae lle pa sempre, e a outro posalélle. Pois a décima vez que Eh, claro, lógico, home, claro. claro, será unha cuestión o que, o que distía aí xente que ten incluso eh, nas bicicletas, como se chama, nos monociclos que son dunha roda sola, sí. hai xente que nunca aprende, que non se atreve tamén o medo fara moito, non? Ser máis atrevido ou, ou menos Sí, tamén, sí, Ahora de este tipo de xogos, sí, porque se che dá recelos se che dá... Medo pois é como, como si xa pensas que vas caer claro. se non subes, sí. vas caer seguro ca exactamente etc. Y supoño que, que eh, o que pregunto sempre dos xogos, que pregunto polos xogadores pode ser claro desde un hasta exactamente os que se sí. que unha ¿no? persoa soa pode xogar tranquilamente co obxectivo de manterse en equilibrio, de chegar de percorrer unha distancia de botar tres cuartos de hora en arribaba do zancos se quere hasta pois dous tres ou 400cento A non recordora nunha rexión de Bélxica creo que nas festas patronais pois hai un acto central que ao combate de zancos dous equipos e a ver cantos máis o sea, a ver que equipo consegue derrubar os outros pero derrubar empuxando, empurrando outro. Si, sí, sen mans, con codos ah. e coas propias pernas. Teño entendido que é así, non sei se cadra, non é así exactamente, pero divertido te... para velo. Entón, lin en algún lugar que hasta 800 persoas podían estar combatendo, non? 400 dun lado, 400 do outro. Entón, pois o xogo efectivamente faise un pouguiño, pois como queiras, hai mil maneiras de. E o máis interesante sempre é eh? crear o teu propio O teu propio xogo As túas variantes de, uh -huh. Iso é bonito un pouco do, deste tipo de xogos Non que non hai unha norma concreta Non hai un ten que ser así ti Podes optar por xogar Como habitualmente se xoga Ou coa ferramenta que tes diante Podes inventar calquera outra cousa Claro, como se inventas andar a, O que se chama a la patacoja Exactamente, no? pois mira Os tancos a versión maría Claro, zan que ara patacoxa. Claro. Podería ser. Bueno, e sí. se si falamos de temporada, porque outro día hai xogos que teñen unha temporada concreta que incluso está refleksada pois pues, en refráns, non? Populares. Sí. Este xogo ten temporada concreta ou non? Nos non temos eso recollido. Parece ser que, que se xogaba en calquera época, en calquera época do ano. O que parece bastante evidente é que os zancos se construían cando se podaban as árbores, uh -huh. na súa orixe. Iso parece bastante evidente. Non non atopamos ou non coñezo eu polo menos nada que nos diga estes son de verán, de outono, de, pero si sí parece ser que das, que da temporada da poda. Claro, pol, polo que falábamos antes. E claro. o de xogo de interior ou exterior está claro que, bueno o meor nas antiguas cociñas de Galicia que eran enormes podías practicar un pouco pero supoño que será un xogo de exterior sí, claramente un xogo de exterior Hoxe en días podemos xogar nos paellos de educación física pero no si sí, é un xogo para xogar xoogar aire libre Bueno igual para empezar en cociñas que había antes nas aldeas que eran enormes eh, para empezar ali o sin die era máis complicado pero igual para empezar a manter o equilibrio un neno pequeno man bueno, tamén poderia mínimamente per. Os nenos pequenos tamén poden caer o chan tranquilamente, non? Eh... Que amese vou de vez en cando. Por sí. certo, estamos falando de nenos, supoño que será igual de nenos ou nenas. si sí, eu creo no. que era unha cuestión indiferente, sí. E de idade? E de idade, pois, pois, a partir dos tres, catro anos, é unha cuestión xa viable, non? E despois hasta o infinito. Ajá. Uh -huh. Bueno pues Non sei que máis nos pode quedar por comentar dos zancos. A falamos da idade, falamos da temporada, de exterior, de interior, do número de xogadores. Non sei que máis nos pode así quedar por contar. Non sei se teñen que ser, por exemplo, dunha madeira concreta. Eh, Ou é preferible que seixan o millor dunha madeira dura concreta. deberán o meu entender, cumprir dous requisitos. Primeiro, unha madeira dura, porque dos zancos tes que caer. Algúnha veces que caer. Uh -huh. E por outra banda de unha madeira que non seixa, como xa dixemos antes, que non seixa moi pesada, porque senón engades unha dificultad que tirar por eles. Entón, bueno, parece ser que por aquí era frecuentes os zancos de sabugueiro. Ou de salgueiro, perdón. Eh, pero, bueno, porque unha madeira de baixa densidade, polo tipo de ramificación que ten. Pero, supoño que va, por valer Valerían de calquera de calquera madeira. Mhm. Uh -huh. E imaxino tamén que non serían os propios rapaces os que os facían, que necesitan para isto da colaboración dos maiores, claro. Pois supoño que si. Sí. Supoño uh -huh. que os pais ou os avós poderían a árvore, eles collerían os o que quedaba. Que, pero bueno, a partir dos 12 ou 13 anos o mellor xa xa o podían facer eles, eh. uh -huh. Bueno, pois eh, nada, un xogo maravilloso os que tivemos a sorte de provalo eh, eu estaba me acordando agora, non, de cando probaba neses zancos. os meus non eran feitos por un carpinteiro, eran precisamente dunha poda. Sí. Eh, era moi pequena, pero claro, a necesidade e tamén o aburremento de largas temporadas en lugares nos que non había nos que non había nada, pois facían tamén que buscaram, en fin, que buscaramos, buscaramos, todo o que claro. tiñamos a man e esa foi a miña Experiencia costancos Bueno, pois Celtia Labraña Membro da asociación De esta asociación do xogo popular e tradicional Moitísimas gracias de verdad Por estar aquí para chegarnos a este xogo Invitamos a todo mundo a que prove <risas> Gracias a vos eh, Probade, sí, probade <risas>